Bollmålet är gammalt. Det fanns så många små historier som hängde kvar i bakhuvudet i åratal, nästan bortglömda nu, men som fortfarande hängde kvar i överflag, till den grad att de skapade kronisk smärta i nacken, kronisk smärta i axlarna också, eftersom jag alltid motiverades av att gå igenom dessa upplevelser, bearbeta dem, släppa dem, men jag har tyvärr givits ett nästan perfekt minne. Det enda sättet för mig att bearbeta allt detta och gå vidare från det är att på något sätt. Jag tvivlade mig från upplevelsen, att bli en distanserad åskådare snarare än någon som upplever händelserna direkt, den villiga deltagaren eller inte. Jag är perfekt utrustad för att bli författare på detta sätt, med tanke på min plan därför känsla och känsla av språkbeärskning och som jag har utvecklat genom vår träning. Men det enda jag verkligen vill är att glömma, att gå vidare de gamla avtrycken av smärtsamma upplevelser är på väg att spola bort på det mest anmärkningsvärda sätt möjligt. Neuronerna som håller fast i dessa minnen släpper impulserna en gång för alla blir slörande. Får en välförkänt vila och återhämtning. Det är intressant att jag just nu minns mig själv när jag skrev ner några av dessa historier när jag satt på McDonalds Inte så långt härifrån. Vid korsningen mellan vägarna 229 och 73, och skrev intensivt medan jag drack billigt kaffe, och arbetade oförtröttligt på att skola bort allt. En del av denna berättelse publicerades i tryckt form och finns tillgänglig på Stockholms stadsbibliotek, men detta rensningsarbete var inte tillräckligt, långt därifrån. Jag höll fortfarande fast vid vissa saker som jag var rädd för att offentliggöra, vissa saker som kunde sabotera mina chanser att få svenskt medborgarskap. Medan så många år förbi och dessa saker fortfarande satt inne, marinerades och förmodligen väntade på sin chans att få framträda, i den mest förfinade, men långt ifrån behagliga, form. Ekande genom tid och rum som en skarp pinne som fortfarande sitter fast i de mörkaste våren av mitt sinne, resonerande med landskapet med design inom landskapet någonstans i närheten av Atlas Väsby, där kolmen av händelserna ägde rum. Den varma sommarsolen, träden som växte i perfekt formation längs i fyran, den del av den som leder till flygplatsen, symboliserade en försmak av frihet för mig. En frihet som fortfarande inte var helt och hållet på plats, men en frihet som fortfarande var på väg, som fortfarande kokades, som fortfarande dröjde sig kvar i horisonten som täcktes som skogar och som speglade sig i den lysande bråd himlen som spärmade ovanför och den svala friska luften som smekte min hud och mitt hår. Men ju mer jag skriver kraftfullt på min nya bärbara dator, glänsande men robust, desto mer känner jag att några börjar röra på sig. Den fysiska smärtan börjar avta. Jag har inte haft möjlighet att göra det tidigare, men nu, med tanke på att jag har ganska mycket tid mellan andra saker som händer i mitt liv, känner jag att det är dags att avslöja allt. Att avslöja det på det mest väckande sätt. Och att tala min sanning, begravd i tidens sand tidigare, så länge, så snabbt som länge. Och för vissa av dessa små historier har det gått nästan 20 år sedan man ägde runt första gången. Det är dags att gå vidare, att släppa taget, och så är En del människor har tidigare sagt till mig att jag bär på minst tre liv inom mig under min livstid, och på något sätt är det inte långt ifrån sanningen. Jag har upplevt allt växtskarpt, i yttersta precisering till mitt inredelighetssätt av dessa erfarenheter. Vissa människor kastar bort allt på en gång och går vidare. Men min inre mildhet bara uttrycket av trömmond som ätsats inom mig under så lång tid så var som en växte på den inre platsen, den inre trädgården, så formades allt av dessa trömmond som ätsats inom mig under så lång tid. Och när jag till slut fick en paus i mitt liv som höll på i nästan 1,5 år, där jag inte hade något annat att göra än att skriva, gå till samtalsdrapp mot andra, mycket mer meningslösa möten, så har jag gjort mer än tillräckligt för att avslöja det inre verket i den trädgården för hela världen, liksom att avslöja de som är ansvariga för dessa smärtsamma ätsningar. Men jag har fortfarande inte frigjort mig från de identiteter som orsakade dessa ätsningar till att börja med, att vara en minoritet i den här världen är en ganska farlig idé. Och något var Utvecklat en mycket stark övertygelse om att det är farligt att vara en minoritet. Särskilt i avsaknad av andra minoriteter bland annat. Särskilt i närvaro av andra som rättfärdigar idén om att vara rasist med en drift som påstås finnas hos alla människor. Detta var något som formade allt som förändrade min förmelt raka livsbana drastiskt, som berövade mig möjligheten att få ordentligt stöd och vård i tal. eftersom det inte fanns något annat sätt än att låsa in sig själv eller ta på sig en identitet som var så distinkt, så skild från verkligheten att man tvingades bli en bokstavlig befinner, eftersom jag för tillfället inte kände att jag hade rätt att vara något annat än det och den oändliga känslomässiga smärta som man bör inom sig själv så länge skulle senare manifestera sig som fysiska besvär. Märkligt nog skiljer sig detta inte så mycket från någon annan, som den här historien också skulle berättas om. Men två traumatiserade människor har aldrig en bra blandning. Det var inget personligt i detta. Hon var bara en hyresvärd, men ändå, jag uppfattar dessa år i Tyresö som går då kattens svans amputerade långsamt, över åren, utan bedövning, och den figurativa katten var uppenbarligen jag. Det finns fortfarande en hel del sammanhang att berätta, i form av dessa små historier som ledde till att denna tidsperiod beskrivs här. Jag skulle inte göra några reservationer längre jag kommer att berätta allting exakt som det var. Jag kommer att vara försiktig eftersom den slutliga versionen krävde mycket mer energi än vad jag hade kunnat samla på så kort försel. Det krävdes en rad mycket korta sömntillfällen som hjälpte till att återställa hjärnan tillsammans med smärtspläda till medel av olika slag för att lugna ner fri och processen. Men jag kommer ändå att fortsätta att göra det eftersom det ger mig även om det bara är för några korta sekunder en känsla av konstig men behaglig tomhet som senare fylls med tryggheten i min nya omgivning, vilket bokstavligen rättfördigar allt. så vilken sorts minoritet var jag i slutändan? Det är ganska uppenbart. Inte bara per definition en person med utländsk bakgrund, utan också någon som var skamlöst gay. Jag var inte förbjudet gay eller jag gay utan snarare någon som var skamlöst gay som frossade i gayhet och letade efter min match i världen. Jag var ganska säker på min sexuella läggning redan 2004 när jag för första gången i mitt liv hade ett antal dejtinger med en tjej. Det första var en blind dejt som arrangerade av någon som redan hade en aning om min sexuella läggning. Dessa dejtinger som ägde rum på olika kaféer och som slutade med att mina händer tecknades överallt och var väldigt förtjust i att teckna ledde ingenstans. Och dessutom visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med eller hur jag skulle närma mig henne överhuvudtaget. Och allt slutade med att hon sa bestämt att jag skulle lämna henne i fred, eftersom jag tydligen inte hade den minsta aning om hur man kommunicerar med människor eller behandlar dem på ett anständigt sätt. Jag minns den skarpa och jag upplevde efter detta. Jag rullade ihop mig som ett embryo i så fall jag kände inget annat än dom från mina föräldrar som verkligen inte alls var positiva till allt detta. Senare fick jag veta att hon gifte sig med en svensk kille, av alla människor, men de föredrog fortfarande att bo i den där andra staden utomlands. Där jag är född men inte längre jag kan säga att jag kommer därifrån. Det var verkligen smärtsamt. Jag försökte ventilera det på alla möjliga sätt men fann ingen förståelse, och det fanns andra slag som jag fick utstå från livet och världen för tillfället. Allt blev för mycket. Hon hette Lysa, men hennes riktiga namn var oläsiga, hon var slavisk, förmodligen ukrainsk, vem vet egentligen. Om hon någonsin skulle träffa mig idag tror jag inte att hon skulle känna igen mig alls. Om jag fortsatte och fortsatte, var den smärtan av avvisande med mig i åratal, utan att ens ha några valktyg för att bearbeta det hela och släppa det. Nästa tjej, som också var slavisk. Efterna törs och andra ett smeknamn på nätet, skräpp Min första kyss med en skedde med henne. Den kick av likvid. hormoner jag kände efteråt kunde aldrig glömmas bort eftersom det var min första. Jag trodde verkligen att något skulle kunna hända med henne. Tyvärr innebar det att jag från och var programmerad att söka upp otillgängliga personer. Hon hade en pojkvän och ville bara leka, experimentera med mig. Konsekvenserna av detta var en riktig katastrof. Det slutade nästan med att jag blev misshandlad av en viss pojkvän som var vansinnigt possessiv i förhållande till henne och aldrig hade några fantasier om en tretant som många av killarna gör. Jag hittade några sätt att göra denna illa efteråt, men hon avslöjade mig som lesbisk efteråt på sin blogg och jag fick en hel del hat i The Community som jag var involverad i. När jag försökte ventilera min frustration över detta avslöjade den person som jag brotade lite på mig ytterligare och ytterligare. Jag Via sin blogg ordnade min reaktion som, citat, en flod av snor och tåren. Det fanns dock en person som var faktiskt min tid och även efteråt, men hon var heterosexuell. Och så småningom tappade vi kontakten också eftersom hon trodde att jag kanske var intresserad av henne också. Även om jag egentligen inte var det. Sista gången vi träffades var på någon gott fest. Jag känner att hon hade något slags medlidande med mig, men förmodligen inte mer än så. Sedan tog jag på nätet en identitet av en kille och gick med i en annan community, Ribbethel Community. Det är en annan historia såklart, men sedan dess var jag helt Det Betedde mig jag sexuellt och kallt till den grad att jag kände mig rädd för att vissa människor så småningom såg mig för vad jag är och blev intresserade av mig. Alla var killar, efter att jag lämnat en community och den där fäggen. Med identiteten blev jag kär i en vikarkille och hamnade i ett förhållande med honom i några år. Det var då jag förlorade min oskuld och kom fram till att jag aldrig kan få egna barn, aldrig någonsin. Det var inget problem för just den killen eftersom han genomgick asektomi, men ändå. Förhållandet var, milt sagt, våldsamt och efter att ha lämnat honom träffade jag några personer på nätet. En av dem berättade för mig att hon inte var intresserad av ett förhållande och att det bästa man kunde hoppas på var en vänskap. En annan var en mycket tillmötesgående transman som jag var tvungen att gå skilda vägar mig eftersom han bodde utomlands och var oflyckbar. Ännu en annan transman i rullstol avvisade mig eftersom han var ännu mer oflyckbar. Ändå slutade han med att stalka mig efter många år och ville vara län med mig. Jag var tvingad att bryta kontakten med honom till slut eftersom han har länge till den grad där det inte fanns någon återvända och betedde sig som ett svart hål som sög bort all energi. Det fanns andra heterosexuella eller halvt heterosexuella kontakter. En kille med smeknamnet Fire Demon vars bli plisessna pilot. Det är bokstavligen alltid jag minns om. Sedan fanns det en gift judisk kille, en gift italiensk kille och några andra, mestadels otillgängliga typer. En av dem var verkligen kär i någon annan men ville tillbringa tid med mig under tiden han letade efter den personen som försvann spårlöst. Ett gift par 2009, återigen, där mannen till min presumtiva vän blev intresserad av mig eftersom den vännen slutade med att vara en total bit. Jag känner nu att den centrala övertygelsen om attraktion till otillgängliga personer sakta försvinner inom mig, just nu. Eftersom jag erkänner allt nu och inte längre förnekar det. Sedan var den viss iransk tjej, precis efter att jag föll för någon i Skåne återigen avvisad väldigt brutalt. Den där iranska tjejen, nedan, ville tydligen bara ha lite villkorslöst stöd och bara någon att ventilera Till eftersom allt hon vill vara att lämna Sverige efter studien. Efter ett tag flyttade hon iväg och träffade någon i Tyskland. Sedan fanns det en annan person, också från Iran, med vilken det har varit ännu mer problematiskt. Men med den enan från 2009 upprepade sig tydligen om igen. När Neda och jag hamnade på en och började den personen smsa henne på Persis på mig, och tydligen hade hon inte gett henne sitt telefonnummer från början. Den tidigare nämnda personen, Nadia, behövde också någon att ventilera till, men hon brydde sig egentligen inte om vad som hände i mitt eget liv. Ännu mer lärligt var det att hon försökte skela en viss på partist som jag för tillfället öjtade på en viss fest. Hon skrev också bokstavligen till alla rfsl i hela landet när jag sa åt henne att dra åt helvete och påstånd att jag var en grov kvinna och vilket inte väckte något annat än skratt hos majoriteten av dessa avdelningar. Jag var inte det enda offret. Hon mobbade en samordnare för en flyktinggrupp så ovärmhörtigt att hon slutade och lämnade gruppen i ruinen. Och aldrig mer övervägde aktivism någonsin igen. Så allt slutade inte bra. Senast försökte hon förstöra ett förhållande med mitt senaste ex 2017 och blev sedan åtalad för våldtäkt mot någon. Hon sparkades bokstavligen ut ur alla organisationer hon var involverade i. Hon förlorade tydligen också sitt ingenjörsjobb och tvingades försörja sig genom att terminera med hundar. Sedan flyttade hon till Storbritannien och har varit tyst sedan dess och arbetar ideellt med sina IT-kunskaper i en fuktig industristad inte långt från London. Det var också ganska märkligt att en person som jag betraktade som en människa men som verkligen fick en kick om mitt misär på den tiden försökte koppla mig till henne och sedan gängade sig på mig tillsammans med många andra medan jag satt i ett i slötna ögonen hoppades att alla skulle lämna mig i fred. Jag var väldigt miserad efter slutet på förhållandet med den där hände efter eftersom hon vid något tillfälle övervägde en trekant med henne och sin pappa. Frasen sex med svensk böcker fortfarande i mig än idag. Den killen, en gifthå sexuell man, brydde sig inte alls. Jag fick senare reda på att han skrev anonym på flashback och att han, mildt sagt, hade mycket mer konservativ inställning än man kunde föreställa sig vilket stämmer dåligt överens med en bild som han annars uppfattas som en aktivist från den yttersta vänstern. Han uppträdde på ett helt galet sätt år 2014 klädde ut sig till en skäggig dragkvill på en prajp bara och kallade sig Sofia gav en intervju till en journalist som lyssnade på hans dogfrior som var långt ifrån Rohan. Han fick en rejäl misshandel och Örebro när han spelade Sofia vilket faktiskt fick mig att känna mig ganska glad. Jag tyckte att det var välförtjänt. Sedan, 2015, hamnade jag i medier som ur balans på grund av subtil mobbning från hans sida. Och först senare, flera år efteråt, när jag förklarade mina åsikter att det alla orättvisor på alla sätt och vis, blev han rädd och bröt kontakten med mig man förolämpade också min familj och sa att han inte vill ha dem i sitt land på grund av sin anledning att tro att de skulle hamna på socialbidrag. Det fanns också en verkligt galen person, från Portugal, som ville gifta sig med mig utan att ha träffat mig i verkligheten och som, höga förvånande, hade en pojkvän också, och som ville att jag skulle manipulera honom. Och när han och jag hittade en gemensam grund blev hon vansinnigt svartskök och hotade mig inte en enda gång med fysiskt våld. Jag var tvungen att vita av vissa åtgärder eftersom hon var helt ur balans. Men just nu är det så misera väl att hon tar till att på sin egen mamma för att hon aldrig vänskade älskade henne som barn. Ja, det slutade med att det blev så pass sorgligt. Ja, det fanns tillfällen då jag träffade så många olika människor med en mycket varierad bakgrund. Så ibland önskade jag att allt var enklare. En journalist från Saudiarabien, arabien som åkte av Sharia-polisen och han. Det här i en gaykristen från Bangladesh, Lytton, som berättade för mig efter enormt mycket ventilerande om att han uppfattade sverige än ett djur i en lokal kyrka att han egentligen inte betraktar mig som en vän. Han behövde bara ventilera sig för någon. Sedan en annan gaybembalist som var trevlig men det fanns oöverstigliga språkbarriärer. Sedan en mycket avlägsen inföd stockholmare som var en av åtta systrar och vars hårda kan blev ännu tydligare med tiden. Jag var verkligen rädd för hade vid något tillfälle. tillfälle. Sedan en ugandisk kosexuermann med en make som Hon blev mycket offentlig som homosexuell asylsökande i Sverige och allt slutade på ett sätt så att hans makel gifte sig med en kvinna och han hämtade sina biologiska barn från Uganda till Sverige. Det nämndes inget om det är asylärendet. En autistisk infödd stockholmare sa Avsiktligt eller inte, fick mig att verkligen lida vid något tillfälle. En gammal gov från Östergötland som hittade sitt liv. Kärlek i 30-årsåldern och de har hållit ihop sedan dess. Ett par Robinära människor från Norrland som jag inte minns något särskilt de förutom att den flyttade tillbaka till Norrland och en annan gifte sig med en namibisk transman. Sedan en gubbe från Växjö, Robin, som drev ett företag i Stockholm och sa till mig att han aldrig skulle anställa en bra aktivist en heterosexuell medelålders kvinna som inte kunde beskrivas på annat sätt än att hon var en hänsynslös bick sedan ett par mycket bitchiga asiatiska transkvinnor och ett par före detta sovjetiska lesbiska flyktingar som faktiskt samlade in berättelser inklusive mina egna texter för att publicera så jag ett. bidrog också positivt till deras eget öde genom att göra något bakom kulisserna som gjorde det möjligt för dem att stanna kvar i landet ja. och det fanns också Mia Lodow jag kände henne också, på sätt och vis. Det fanns några fler där också. En pakistansk man som, återigen, redan var i ett förhållande med någon, som bara ville uppleva någon, enligt hans mening. Exotisk och det slutade med att han våldtog mig det gamla rfsl Brottet har inte rapporterats eftersom jag vid det tillfället befann mig i en ganska utsatt situation annars. Sedan var det en undanvänd publicerad författare från Pundsbacka som insisterade på att bli kallad i och som precis som ett visst text producerade loggar sitt liv där absolut alla träffat någon gång förekom. Sedan en nigeriansk flykting som tyckte att relationer med dita, till skillnad från med svarta, har ett pest Sedan någon föddes i tälje som bodde på Gotland och som beskrev sig själv som Mona en långvarig vän till någon annan i Stockholm som slutade med att hjälpa mig på den tiden men som blev synbart äcklad när hon såg mig ansikte mot ansikte. Sedan var det någon från Grekland med en mycket skarp kant. Sedan någon som var tillfälligt bosatt i Egypten som sa att jag kunde vara en kipat. Högkänslig och så var det hela historien med så kallade psykiska förmågor med mixen, som jag kommer att komma till lite senare. Sedan var det en viss filipinsk sugar -baby. Sedan en fullständigt sinnessjuk Mycket Lik den där personen från Portugal, hotade mig med att bli av som satanistisk pedofil, sedan en om... falsk flykting från Pakistan som berättade för mig att jag var full av skit och att jag förtjänade att dö. När jag befann mig på en ganska låg punkt i mitt liv, vilket skickade mig in i den nedåtgående spiralen, sedan en viss som var snabb att på mig när svansen dök upp, Sedan två mycket konstiga personer med anknytning till Tjeckien, varav att... den ena var en ukrainsk flykting vars enda syfte med att prata med mig var att ge utlopp för sina känslor. Och den andra var en infatt tjeckisk medborgare som mestadels levde i sin egen värld och som svek mitt förtroende vid en viss tidpunkt be mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Andra så kallade vänner inkluderade en malaysisk bitvinna som, mm. som levde i djup djupbisär, en galet överviktig publicerade författare från Florida som satt fast i en hushundspark, en, en hinduisk aristokrat, hela gänget polacker med vilka vissa kreativa filmprojekt ägde rum, en mycket manipulativ ukrainsk bisexuell man, en annan ukrainare som var en transmän och som var mycket otrevlig mot mig och som till slut skrev att jag inte hör hemma här, sedan en mycket simpletonism. Typ av från Vitryssland. Sedan en annan från Vitryssland som bara var en person utan substans. En annan vitryssar med en mycket otrevlig inställning som slutade med att bli demokrat efter att ha begärt flyktingstatus i Sverige. Sedan var det en ung spisk kvinna från Karlstad som slutade med att hon fick ett barn själv senare. Sedan en undanjämn konstnär från centrala Stockholm. Sedan en högkänslig person som slutade med att vara mycket otrevlig mot mig senare. Sedan en blind sångerska från Stockholm som just nu sjunger i en lokal kyrka tillsammans med sin vän som skapar en blänt med hjälp av fältinspelningar. En litarist från Värmde som var riktigt otrevlig att prata, prata med. En holländsk lesbisk kvinna som jag absolut inte hade något gemensamt med. En intersexual person från Värmland som också var artistisk och som långt ifrån alls var en match. En Sverigedemokrat från Österrike som jag dumpade till förmån för som jag senare inledde förhållande med, sedan ytterligare en hindrisk person, sedan en transperson från Roslagen som bröt kontakten med mig, sedan kom tillbaka men jag gustade personen istället, sedan en självutnämnd i en 60-årsåldern, sedan någon som påstod sig vara häxa och gjorde sitt allra bästa för att jag skulle känna mig så ovälkommen i landet som det bara kunde bli, sedan ett par trevliga människor som tydligen var trevliga men jag hade inte längre någon energi att hänga åt dem på något sätt. Och sedan var det någon som påstod sig vara mitt ex från det tidigare livet och berättade för mig att alla som bryr sig om mig skulle förfalla och att jag skulle dö ensam och olycklig om ett par år från den tidpunkt då jag träffade honom. Sedan fanns det en annan person från SD Utlund som var villig att prova men som plötsligt drog sig ut. Och sedan fanns det återigen en åldrande person som i var en konservativ politisk kille men som ville leva som kvinna och tog kvinnliga hormoner han var vansinnigt kvänglig och det tog ganska lång tid innan jag blev med Och vissa andra vänner som egentligen inte var vänner finns inte längre. I grund och botten har jag gjort min bedömning här väldigt tydligt. Jag var trött på folk och önskade att alla skulle lämna mig i fred. Speciellt då, när jag hamnade i Tyresö. Misstaget som kostade mig möjligheten att utvecklas socialt var att jag tog in i systemet bokstavligen alla jag träffade. Och det var just detta som gjorde att jag hamnade i isolering. Då. Jag ville inget heller än att bli lämnad i städer. Och allt detta förblev obearbetat fram till idag. Men nu känner jag hur allt detta sakta men säkert löser sig i mitt sinne och i min själ. Hur hänger allt detta ihop med tydelser och de händelser jag vill tala om? Det fanns många platser som var inristade i minne till med allt de som nämnde sova. heden? Bonnier Konsthall, Solidaritetshuset, andra platser. En del av dessa platser finns inte längre, en del har förändrats till oigenkändelighet. Människor flyttade bort för länge sedan men minnet lever fortfarande kvar. Prägel kunde kännas i områdena, prägelna berättade om och haottalade om historier. Men det fanns en konstant, den röda tråden som gick genom labyrinten av alla dessa möten, en bostad. Och jag tror att jag gjorde det överväldigande tydligt att jag på den tiden, efter att ha upplevt allt detta och fortfarande saknade verktyg för att beveta allt och släppa taget om det, bara ville ha normalitet för en gångs skull. efter att ha förlorat nästan allt som jag höll värdefullt på den tiden. Jag insåg att jag var trött på mångfald och behövde hitta ett nytt sätt att fungera i samhället. Tyvärr blev jag fast inlåst på en våg av illusioner under vissa möten som har beskrivits ovan. Det kändes som om mina kompetensresurser var uttömda och jag blev rädd till och med för skuggorna. Med tanke på att personliga utrymmet till vid något tillfälle var obefintligt i vissa tidigare boendemiljöer öppnade jag ögonen genast när jag blundade och hörde höga ljud från någonstans, en annan lägenhet eller till och i botten. och kontrollerade om någon hotfull person står i närheten av soffan. Jag fick också veta att jag måste dubbelkolla om spisen verkligen är avstängd, annars kan det bli en explosion och jag kommer att tvingas betala en vansinnig summa pengar för skadestånd. Det fanns många faktorer som gjorde mig överkänslig och hypervigilant just då medan jag inte var så från början. Vilket pekar på obehagande traumalager, men jag fick aldrig chansen eller förmågan att, ännu en gång, bearbeta allt. Jag betedde mig som ett skadat djur som alltid var redo att attackera på det mest våldsamma sättet, vilket återspeglades i min kroppsvalden som, rättvist sagt, var långt ifrån välkomnande. Så för mig var det enklaste sättet att hantera det att låsa in i mig själv, distansera mig från omgivningen medan jag försökte hitta ett sätt att hantera det hela. Och jag behövde desperat en paus i mitt liv för att komma på vad jag skulle göra härnäst och på vilket sätt jag skulle återfinna mig själv. Så, in i i en viss lägenhet i det här området, ägd av en självbeskrivande Sverigedemokrat och en utbildad städdorska, som för det mesta var frånvarande eftersom hon bodde i lägenheten när hon behövde jobba i Stockholm, annars bodde hon annanstans. I lägenheten bodde också en viss artistisk kill som var tyst och ganska harmlös. Den enda gången jag blev på honom var när han tog med sig sin flickvän och de slutade med att ha sex väldigt högt så att jag inte kunde sova. Det var uppenbart att något var väldigt fel med mig redan från början, men jag visste inte ens hur jag skulle beteckna det. Så det slutade med att jag fick en ADHD-diagnos och något annat som var helt meningslöst. Men i slutändan var jag stämplad och kategoriserad på gott och ont. Enligt den utbildade städerskan som arbetade på ett härberg jag hamnade med som jag regelbundet på hennes arbetsställe och trodde till och med att jag tog droger men allt jag ville var lite sinnesfri med tanke på förklaringen ovan ville jag bara bli lämnad i fred för att bearbeta allt Jag var fortfarande ganska fungerande Jag var helt drogfri och jag bredde mig inte särskilt mycket om de gången tänkte om mig Jag föredrog alltid att hålla avstånd och lilla interaktioner till ett absolut Minimum eftersom jag helt enkelt inte visste vem jag var längre och då jag skulle vilja bli från och med nu. Jag var helt vilse och jag var helt ensam för tillfället. Jag behövde återuppfinna mig själv. En viss bild fastnade i mitt minne, slussen klockan fyra på morgonen. Jag väntade på nattbussen vid den fuktiga bussterminalen och såg inget annat än regn som fall på den kalla betongen. Bilden har inte varit hoppfull, men jag hoppades på ett sätt att vattnet skulle skälla bort alla dessa fasta strukturer inom bords, med hänvisning till min publicerade bok här. Men sedan tog jag en mycket farlig väg som ledde till illusioner och ännu fler problem, nämligen att ta till mig olika New age -tankar. finna tröst i och Olja som köptes för vem hur mycket du bara vårda och googla dessa illusioner från och middag. Jag hamnade på socialbidrag eftersom jag inte var stolt att ha något arbete för tillfället, vilket gav mig en viss paus i mitt liv, men som gradvis berövade mig min dignitet ju mer tiden. Den utbildade städerskan höjde min hyra, jag kunde inte flytta ut eftersom jag inte längre ägde någon husvagn, jag brukade göra det men tvingade sälja den för att kunna betala en viss, ganska stor räkning, och jag kunde inte hitta något annat eftersom jag fick socialbidrag. Jag var tvungen att sköta mig och anpassa mig till omständigheter som inte alls såg ljusa ut för tillfället. Jag fann för tillfället tröst i en new age-illusioner, tora kort, horoskop och så vidare. Och jag var ovillig att ge upp allt detta, eftersom jag annars skulle sluta med att ha absolut ingenting. Sedan tvingades jag att utföra större delen av städningen av huset eftersom den utbildade städerskan var så snäll mot mig så att han skrev två separata räkningar. En för socialtjänsten och en annan för sig själv, som var dubbelt så dyr. Och jag var tvungen att kompensera och vara glad att hon fortfarande behåller mig och inte kastar bort mig. Senare förstod jag att hon helt enkelt inte ville att socialtjänsten skulle få veta att hon höll ut delar av sin lägenhet långt över marknadsvärdet och behöll en fin skattefri inkomst för sig själv samtidigt som hon nöd av att manipulera en person med mycket lägre status än hon själv till att göra vad hon ville. Hon vände också den nya rumskamraten, en musikkompositör, mot mig på ett så subtilt sätt att jag inte var säker, vare sig det var jag som förstörde något eller om det var något annat som var inblandat i leken, höll jag gradvis på att förlora mitt förstånd och tillbringade tid långt bort från lägenheten som möjligt för att omvika problem och justerade till och med mitt sömnschema så att det inte skulle störa någon annan så jag kunde undvika många så som att hennes chefer hon hade valsamt på mig när jag kom tillbaka till lägenheten och alla bara gjorde nära mig och min reaktion av rädsla samtidigt som de utvikligen inte märkte min närvaro på något sätt. Jag trodde allvarligt nog att jag i det ögonblicket skulle bli vatten, men uppenbarligen brydde sig ingen om det. Hela upplevelsen var ren gaslighting och jag var hopplöst fast det var en vansinnig utmaning att hitta bara någon som bredde sig tillräckligt mycket. Och jag hoppade på första bästa tillfället till ett förhållande då ignorerade alla röda flaggor. Att jag reste till min nya flickvänställe utanför Stockholm var min enda fristad där jag åtminstone kunde ta en paus från allt det där och slappna av. Jag älskade utsikten från pendeltåget när jag var på väg till henne. Även om det krävdes ett tåg och två bussar för att komma dit. Jag var helt blå ögt att det förhållades förhållandet skulle fungera i längden, ett förhållande med en viss person med blandad etnicitet, och jag var också blåögd om andra saker, men som sagt illusioner var min trygghetsplats mitt i en katastrof som sträckte sig över nästan två år. Lyckligtvis är mitt minne av allt som hände under dessa och långt ifrån perfekt nu. Men jag minns den tysta fientlighet som följde mig överallt i den lägenheten. Att jag hälls till en annan standard den andra inneboende Att jag var annorlunda på så många sätt. Jag minns att jag blev kallad en miserad välbög under en viss konversation med den utbildade städerskan som jag tvingades till, som berättade att hon vet att ...allt om mig och att jag bara är en misera välbörd... ...och jag reagerade inte först... ...jag var alldeles för chockad av detta uttalande för att kunna reagera på rätt sätt... ...men sedan gick jag till skogen och läste ännu en jo age om metoder för att återfå makten... ...och jag tänkte till slut att jag kanske, bara troligen... ...skulle kunna klara av det hela och bryta cirkeln. ...förmodligen bidrog en del av dessa övningar som jag gjorde då till att förändra och åtminstone något... Men Problemet med allt så alternativmedicin är att de tenderar att lugna och hjälpa till att klara sig, antingen genom illusioner eller genom något som fungerar bra, som Ricky, men man måste fortfarande arbeta med sina problem. De gör det lättare, men man måste fortfarande göra det arbete som krävs för att lösa problemen. När problem ignoreras eller begravsdjupt tenderar de att komma tillbaka på ett mycket obehagligare sätt än tidigare. Det finns inget allomfattande botemedel, även om man kan ändra vissa saker, och man måste vara mycket petig när det gäller gurus eller mästare. En del av dem vill bara verkligen ha ett kassafläde och inte så mycket annat i övrigt. Och allt avslöjas med tiden, i tid, hur som helst. Även med UX märkte att stämningen i lägenheten var fel. Det var vid den här tiden som mycket började falla sönder i världen, vilket gjorde att jag blev ännu mer övergillant och allt jag ville vara att försvinna. Mitt misstag var att jag började bearbeta mina upplevelser just under den tiden, eftersom allt satte mitt system i överbelastning och mitt UX var inte riktigt utrustad för att hantera den last av känslor som kom från mig. Hon hälsa knappt i ett stycke, så förhållandet blev ganska ansträngt med tiden. Hon hamnade också på ett psykiatriskt sjukhus och hon var faktiskt väldigt rädd för att förlora mig eftersom det var hon som inte kunde hålla ihop allt. Hon skilde på sig själv. Det var nog den enda anledningen till att jag senare kunde fly från Tyres hon ville gott göra för de brister hon hade för tillfället. Den nya inneboende under tiden, en annan, var någon riktigt fäntlig från första början. Och eftersom den utbildade städerskan bodde i samma stad som han, det vill säga att han var från den staden, så blev jag fast den andra tillsammans med mitt ex och fortfarande dök upp på då i Tyresö. Men för tillfället såg allting ganska lovande ut. Jag och min UX tog de första stegen mot att flytta ihop någon annanstans. Sedan kunde jag hitta ett jobb. Bara ett överlevnande jobb. Men ändå något. Och jag trodde att min tid i Tyrese snart skulle vara över. Tillsammans med den fientlighet som utgick från den platsen och som påverkade min dagliga tillvaro. Allt balanserades tyvärr upp av faktum att den utbildade städerskan var fast det. att göra min tillvaro i Tyrese. Vi ser väl som den blir, med början från det nackliga oljudet som jag skulle tolerera på grund av mina egna brister, dubbla städtjänster, och sedan öppna hot från den utbildade städerskan sida, om att ta ut avgifter för renovering av rummet, konsekvenser om jag säger ifrån, om att dra mig till polisen, till Migrationsverket, om att dra in mitt uppehållstillstånd och utvisa mig dit jag hör hemma, och honfullt skrattande åt varje försök mig att vara åtgärd. Jag om allt detta och frågade vad som exakt var problemet. De första hoten började när jag var i Upplands och fick en rad sms från henne. Och sedan kom hon obehindrat in i rummet vid ett annat tillfälle och jag blev så livrädd för klänkningen av min personliga integritet att jag var tvungen att tillbringa en hel vecka borta från Stockholm för att återhämta mig. Lyckligtvis kom mitt en UX och hennes familj till min räddning i slutändan, jag hittade ett annat ställe och de hjälpte mig att flytta så snabbt som möjligt. Vad som hände efteråt är en annan historia, men i grunden slutade det inte bra på kort sikt. De viktigaste lärdomarna av allt detta var att jag måste lära mig att släppa allting och skydda mig själv, och att jag måste lyssna på min intuition, och det fanns andra livslärdomar som beskrivs ovan. Jag ville få någon form av händ på den utbildningen. Utbildade städerskan, men hon visste nog att jag höll ett öga på henne under en längre tid och registrerade sig snabbt i Stockholm efter att regelverket ändrats. Men jag lade märke till ett intressant mönster. Och sparkade ut minst tre olika virusgäster under ett par månader. Allt sammanfall med anonyma tips som lämnades på vissa ställen. Förmodligen var allt inte kopplat till det. Vem vet. Men oavsett så lyckades jag gå vidare. Och detta är förmodligen den bästa händelsen någonsin.